Третій урок «На пірсі було аж так погано?» – спитала літня пані. «Я опинився там не з власної волі», – відповів Едді, зітхнувши. «Матері потрібна була допомога, а потім то одне, то інше. Минали роки, і я там застряг. Більше ніде не жив, ніколи не заробляв справжніх грошей». Знаєте, як буває, звикаєш до чогось, люди починають на тебе покладатися, і раптом прокидаєшся одного дня, і вже не знаєш, сьогодні вівторок чи четвер. Займаєшся однією тією ж нудною справою, ти ремонтник, точнісінько як... Батько? Едді не відповів. Він був із тобою суворий, мовила літня пані. Едді опустив погляд. Так, ну то що? Мабуть... Як іти з ним? Це навряд. Знаєте, коли він в останній зі мною говорив? Коли в спробував тебе вдарити. Едді глянув їй у вічі. І знаєте, якими були його останні слова до мене? Знайди роботу. Оце так таточка. Літня пані стиснула губи. Після того випадку ти влаштувався на роботу, взявся за голову. Едді відчув, як усередині закипає гнів. «Слухайте!» – зірвався він. «Ви його не знали!» «Це справді так!» Вона підвелася. «Проте я знаю дещо таке, чого ти не знаєш. І зараз саме час тобі показати». Рубі окреслила кінчиком своєї парасолі коло на снігу. Коли Едді глянув у те коло, то відчув, наче очі випадають з очиць і летять собі кудись униз. У прірву, в інший час. Картина початкішала. Це була стара квартира, де він жив багато років тому. Він міг дивитися згори й знизу, спереду й ззаду. І ось що він побачив. Мати, заклопотана, сидить за кухонним столом. Навпроти неї мікішей. На нього боляче дивитися. Промокли до кісток, він безупинно тре долонями ніс та чоло, а тоді починає схлипувати. Мати Едді приносить йому склянку води. Жестом велить зачекати, прямує до дверей спальні і зачиняє за собою двері. Вона роззувається і знімає домашню сукню. Дістає блузу і спідницю. Едді видно всі кімнати, але він не чує, про що ті двоє розмовляють. Чує лише розмитий шум. Він бачить, як Мікі, не звертаючи уваги на склянку води, дістає з куртки фляжку і робить великий ковток. Після цього повільно підводиться і, похитуючись, прямує до спальні. Він відчиняє двері. Еді бачить, як мати напіводягнена здивовано обертається. Мікі вагається. Вона накидає халат. Мікі підходить ближче. Вона інстинктивно підіймає руку, намагаючись захиститись. Мікі застигає на мить, а тоді хапає матір за руку, притискає до стіни, нахиляється і хапає за талію. Вона пручається, щось кричить, штовхає Мікі в груди, однією рукою міцно стискає свій халат. Мікі більший та сильніший. Він тулиться до неї неголеним обличчям, розмазуючи сльози по її шиї. Потім вхідні двері відчиняються, і на порозі з'являється батько Едді, мокрий від дощу, зі слюсарним молотком на поясі. Він забігає до спальні і бачить, як Мікі мацає його дружину. Гнівно кричить і замахується молотком. Мікі прикриває голову руками і мчить до дверей, відштовхнувши батька в бік. Мати Едді плаче. Її груди важко здіймаються, обличчя заливають сльози. Чоловік хапає її за плечі, трясе з усіх сил. З неї спадає халат. Вони обоє кричать. Зрештою, батько Едді вибігає з квартири по дорозі, розбиваючи молотком лампу. Чути його гучні кроки на сходах. І він зникає в дощовій ночі. Що це було? Вигукнув Едді, не вірячи власним очам. «Що це до дідька було?» Літня пані не відповіла. Вийшла зі снігового кола і намалювала ще одне. Едді зсилувався не заглядати в нього, та марно. Він знову летить у прірву, аби стати свідком нової сцени. І ось що він бачив. На дальньому кінці Пірсарубі, який усі називали північним краєм, і далеко у відкритий океан тягнеться вузький мол. Бушує ураган. Небо затягнули синяво-чорні хмари. Дощ лє, мов, із відра. Хитаючись, мікішей плентається до краю молу. Падає долі, його груди важко здіймаються. Якийсь час він просто лежить обличчям до темного неба, а тоді перекочується під дерев'яні поручні. І падає у воду. Через декілька секунд з'являється батько Едді. Гнівно ходить туди-сюди з молотком у руці. Він хапається за поручні, вдивляється в океан. Вітер несе із собою скісні стіни дощу. Одяг батька геть промокнув. Шкіряний ремінь аж почорнів від вологи. Він помічає щось у воді. Зупиняється, знімає ремінь, стягує один черевик. Намагається стягнути інший, але це йому не вдається. Тож він пролазить, присівши по-під і стрибає, незграбно плюхнувшись у бурхливий океан. Напівпритумний Мікі гойдається у неспокійних хвилях, і з його рота виплескується жовтувата рідина. Батько Едді підпливає ближче, його крики відносить вітер. Він хапає Мікі. Мікі відштовхує його. Батько відштовхує його руку і знову хапає його. Небом прокочується громовиця, і за мить на них падають потоки дощу. Вони тримаються і насамовито грибуть до берега. Батько Еті закидає руку Мікі собі через плече. Мікі закашлюється. Батько пірнає, потім виринає, обхопивши тіло Мікі, і розвертається в сторону берега. Він щосили відштовхується від води ногами. Берег ближче Накочується хвиля і відносить їх назад. Тоді знову вперед. На них гуркотом знову налітає океан. Проте батько Едді, вдаряючи ногами по воді та щомитій покліпуючи, аби вода не заливала очі, міцно притискає до себе Мікі. Раптом вони опиняються на гребені хвилі і їх стрімко несе до берега. Мікі стогне і хопає ротом повітря. Батько Едді випльовує морську воду. Здавалося, цьому не буде кінця. Перещить дощ, біле шумовиння лупить в обличчя, двоє чоловіків крекчуть, борючись зі стихією. І нарешті величезна закручена хвиля підіймає їх і кидає на пісок. Батько Едді виповзає з-під і хапає під пахвами, аби того не віднесло назад в океан. Хвиля відкочується. І останнім ривком він відкидає міки подалі від води, а тоді з відкритим ротом, повним піску, не притомніє. Зір Едді повернувся до тіла. Він почувався виснаженим, не би сам боровся в тому океані. У голові гуло. Здавалося, все, що він знав про батька, зовсім не те, що було насправді. «Що він робить?» – прошепотів Едді. «Рятую друга», – відповіла Рубі. Едді пильно на неї поглянув. Теж мені друг. Якби я знав, що він таке накоїв, сам би пияка втопив». «Твій батько теж так думав», – відповіла літня пані. Погнався за Мікі, аби відлупцювати чи навіть убити. Але зрештою не зміг. Він розумів, що Мікі за людина. Знав його вади. Знав, що Мікі п'є. І що здоровий глуст часто його підводить. Втім, за багато років до того, коли твій батько шукав роботу, саме Мікі пішов до власника Пірса і поручився за нього. А коли ти народився, Мікі позичив твоїм батькам усі свої скромні заощадження, аби допомогти молодій сім'ї стати на ноги. Твій батько цінував стару дружбу. «Стривайте, но, ну, пані!» – зірвався Едді. «Може ви не бачили, що той перешелепок учинив із моєю матір'ю?» «Бачила», – журно відказала літня пані. Він учинив неправильно, та речі не завжди такі, якими здаються. Мікі того дня звільнили. Він у чергове напився і проспав зміну, тож роботодавці вирішили, що з них годі. Цю новину він сприйняв так, як сприймав усі погані новини, напившись іще більше. І коли прийшов до твоєї матері, був п'яний як чіп. Він благав про допомогу, хотів повернути роботу. Твій батько тоді працював допізна і мати вирішила відвести Мікі до нього. Мікі був неотесаний, проте не злий. Тієї миті він був розгублений, кинутий на всіма. І те, що вчинив, він учинив від самотності і відчаю. То був лише митєвий порив, і порив кепський. Твій батько також діяв під впливом раптового пориву, і хоча спершу поривався вбити, та зрештою врятував людині життя. Вона хопила руками кінчик своєї парасолі. Так він, ясна річ, і захворів. Пролежав на пляжі не одну годину, промоклий і виснажений, перш ніж набрався сил і дочалапав додому. «Твій батько був уже не молодий, йому було за п'ятдесят». «П'ятдесят шість», – промовив Едді. «П'ятдесят шість», – повторила літня пані. Його тіло ослабло, боротьба з океаном остаточно виснажила його. Почалося запалення легень, і з часом він помер. «Через Мікі?» – спитав Едді. «Через вірність», – відповіла пані. «Через вірність не помирають». «Невже?» – вона всміхнулася. «А релігія? А уряд? Хіба ми не віддані таким речам? Інколи настільки, що готові віддати життя». Едді знизав плечима. Проте значно важливіше, мовила вона, бути вірним одне одному. Вони ще довго лишалися в засніженій гірській долині. Принаймні, Едді так здалося. Він взагалі не уявляв, скільки часу минуло. «Що сталося з Мікішеєм?» – спитав Едді. «Він помер самотній кількома роками пізніше», – мовила літня пані. Допився до могили, так і не зміг пробачити собі того, що трапилося. «Але мій старий», – сказав Едді, потираючи лоба, – «він ніколи навіть словом не обмовився». Він жодного разу не говорив про ту ніч ні з твоєю матір'ю, ні з будь-ким іншим. Йому було соромно за неї, за Мікі, за себе. У лікарні він узагалі ні мував. Мовчання стало його втечею. Проте воно рідко стає притулком. Його продовжували мучити думки. Одного вечора його дихання сповільнилося, очі заплющились, і його не змогли розбудити. Лікарі повідомили, що він упав у кому. і пам'ятав той вечір знову дзвінок до містера Натансона знову стукіт у його двері. Відтоді мати не відходила від його ліжка сиділа біля нього вдень і вночі. І ледь чутно стогнала, не би молилася. Я повинна була щось одіяти, я повинна була щось одіяти. Нарешті однієї ночі, за наполяганням лікарів, вона пішла спати додому. На світанку медсестра війшла до палати і побачила, що твій батько по пояс перехилився з вікна. – Стривайте, мовив Едді, і його очі звузилися. – З вікна? Рубік кивнула. Він прокинувся посеред ночі, підвівся з ліжка, прошкультигав через палату і знайшов у собі сили відчинити вікно. Своїм кволим голосом він вигукнув ім'я твоєї матері. Вигукнув і твоє, а також твого брата Джо. Він кликав і Міккі. Здавалося тієї миті, він вихоплював із серця всі провини і жалі. Можливо, він відчував наближення смерті. Можливо, він думав, що ви всі десь там унизу, на вулиці під його вікном. Він перехилився через край. Ніч була холодна, було вітряно й вогко, чого, враховуючи стан його здоров'я, виявилось цілком достатньо. Він помер ще до світанку. Зранку медсестри перенесли його назад у ліжко. Вони боялися втратити роботу, тож нікому нічого не розповіли. І всі подумали, що твій батько помер у вісні. Едді відхилився назад, приголомшений почутим. Його все ніяк не йшов з голови останній образ. Батько, той старий бойовий кінь намагається видертися із вікна. Куди він прямував? Про що думав? І невідомо ще, що було б гіршим – життя чи смерть. «Звідки вам усе це відомо?» – запитав Едді. Вона зітхнула. Твоєму батькові бракувало грошей на окрему палату, як і пацієнту по інший бік заслони. Рубі замовкла на мить. Емілю, моєму чоловікові. Еді звів очі, ніби щойно розгадав головоломку. «То ви бачили мого батька?» «Так. І матір?» «Я чула, як вона плаче самотніми ночами. Ми ж одного разу не говорили». Але після смерті твого батька я вирішила трохи більше дізнатися про твою родину. Почувши, де він працював, я відчула пекучий біль. немовби би сама втратила близьку серцю людину. Той пірс назвали на мою честь. Наді мною немов нависла тінь його прокляття, і я знову забажала, аби його взагалі ніколи не зводили. І ця думка переслідувала мене навіть тут, на небесах, доки я чекала на тебе». Едді здавався розгубленим. Забігалівка, мовила вона й вказала на крихітний вогник посеред гір. Вона там, бо мені захотілося повернути роки юності, простого зате безпечного життя. І захотілося б всі, хто колись постраждав від пірсарубі, від кожного нещасного випадку пожежі, бійки чи падіння, відчули себе в безпеці. Я хотіла, щоб їм усім, як і Емілю, було тепло, ситно, в найзатишнішому місці на землі, подалі від моря. Рубі підвелася. Іді також. Він не міг перестати думати про батькову смерть. Я його ненавидів, пробормотів він. Літня пані кивнула. В дитинстві завдяки йому я почувався як у пеклі, а з часом усе ставало лише гірше. Руби підійшла ближче. Едварде, м'яко мовила вона, вперше звернувшись до нього на імення, послухай, що я тобі скажу. Гнів це отрута. Він виїдає тебе зсередини. Нам здається, що ненависть це зброя, яка шкодить нашим кривдникам. Проте лезо в ненависті викривлене, і, вчиняючи шкоду іншим, ми шкодимо лише самим собі. Пробач йому, Едварде. Пробач, пам'ятаєш ту легкість, яку ти відчув, перше опинившись на небесах? Еді пам'ятав. Куди подівся мій біль? Це тому, що ніхто не народжується з ненавистю в серці, і після смерті душа від неї звільняється. Втім, зараз тут, аби перейти далі, ти мусиш зрозуміти, чому ти відчував те, що відчував, і чому в цьому відчуванні більше нема потреби. Вона торкнулася його руки. «Ти мусиш пробачити батькові». Еді пригадав роки після батькового похорону. Як він нічогісінько не досягнув, ніде не побував. Він постійно уявляв собі інше життя. Життя, яке могло би бути, якби не смерть батька і не материн розлад. Рік за руком він плекав те уявне життя в думках і винуватив батька за все що довелося втратити, свободу, кар'єру, надію. Він так і не досягнув нічого кращого, аніж нудна і брудна робота, залишена у спадок батьком. «Коли він помер, – сказав Едді, – то забрав із собою часточку мене. Відтоді я там і застряг». Рубі захитала головою. «Ти лишився на пірсі не через батька». Едді глянув на неї. «А чому ж тоді?» Вона розгладила спідницю, поправила окуляри і поволі рушила геть. «Попереду на тебе чекають ще дві зустрічі», – нагадала вона йому. Едді спробував вигукнути «стривайте», проте холодний вітер украв його слова. Тієї шмиті все почорніло. Рубі зникла. Він знову опинився на вершині гори, стоячи на снігу біля входу до Забігайлівки. Еді довго там простояв, самотній, у цілковитій тиші, аж поки не зрозумів, що літня пані не повернеться. Тоді взявся за ручку дверей і поволі їх відчинив. Почувся дзенькіт столового срібла та дзвін тарілок. У повітрі витав аромат свіжоприготовлених страв – хліба, м'яса, соусів. Навколо сиділи душі людей, які загинули на пірсі. Вони їли, пили і теревеніли. Еді пошкоти лягав уперед, чудово розуміючи, що має зробити. Повернувся праворуч до кутової кабінки, до примари свого батька, який курив сигару. Еді тремтів З голови не йшов старий, який звисає посеред ночі з лікарняного вікна і помирає на самоті. «Тату!» – прошепотів Еді. Батько його не чув. Едді підсунувся ближче. «Тату, тепер я знаю, що сталося». Йому перехопило подих, і він упав навколішки біля кабінки. Батько був настільки близько, що Едді мог роздивитися щитину на його обличчі та нерівний кінчик сигари. Він добре бачив мішки під утомленими очима, кривий ніс, вузлуваті руки та широкі плечі роботяги. Еді глянув на власні руки раптом усвідомив, що у своєму земному тілі вже був старшим за батька. Він пережив його в усіх можливих проявах. Я злився на тебе, тату, я тебе ненавидів. Еді відчув, як з очей потекли сльози, а груди затремтіли, щось виливалося з нього. Ти мене лупцював, відвертався від мене, а я не розумів і досі не розумію. «Чому ти так чинив? Чому?» Едді глибоко вдихнув. «Не знав я, чуєш? Не знав про твоє життя, не знав, що сталося. Я не знав тебе, але ти мій батько, і тепер я це все лишаю в минулому. Гаразд? Чуєш? Залишимо все в минулому!» Голос Едді затримтів і став раптом високим і тонким, наче і зовсім уже не його. Гаразд, чуєш мене. закричав він. А тоді м'якше. Ти чуєш мене, тату. Він нахилився ближче, глянув на батькові брудні руки, і останню фразу вимовив пошепки. Зроблено. Еді стукнув кулаком по столу і звалився на підлогу. Глянувши догори, він побачив, як перед дверима стоїть молода й вродлива Рубі. Вона кивнула. Відчинила двері і злетіла в нефритову вись. Четвер, 11.00 Хто оплатить похорони Едді? У нього не залишилось родичів, і він нікому не давав жодних указівок. Його тіло лишилося в міському морозі, як і одяг та особисті речі. Робоча сорочка, шкарпетки, черевики, ляний кашкет, обручка… Сигарети та йоржики для чищення люльок. Хтось мав усім цим розпорядитися. Зрештою містер Балок, власник парку, виписав чек, скориставшись коштами з останньої зарплатні Едді, яку той не встиг отримати. Труна була найпростіша – дерев'яна коробка. Церкву обрали найближче до пірса. Поза як більшості з тих, хто прийшов на похорон, треба було повертатись на роботу. За кілька хвилин до початку служби пастор покликав до себе Домінгаса, який з такої нагоди вбрався у блакитний спортивний піджак і паратні чорні джинси. «Чи не могли б ви сказати щось про покійного?» – запитав пастор. «Я так розумію, ви разом працювали?» Мінгас кашлянув. Йому було незатишно в компанії священників. Схрестив пальці рук, ніби серйозно обмірковуючи відповідь, а тоді заговорив тихим голосом як, на його думку, слід було говорити в такій ситуації. «Едді», – нарешті мовив він, – «дуже любив свою дружину». Він розщепив руки, а тоді швидко додав, що правда, я її ніколи не зустрічав». Четверта людина, яку Едді зустрічає на небесах Едді на змих ока опинився в маленькій круглій кімнаті. Гори зникли, як і нефритове небо. Він ледь не оторкався стелі головою. У коричневій кімнаті з гладенькими рівними стінами не було жодних меблів, за винятком дерев'яного ослона і овального дзеркала на стіні. Едді став перед дзеркалом, але не побачив свого відображення. У дзеркалі відображалася сама лише кімната, яка раптом збільшилася у розмірах, а в стінах з'явився ряд дверей. Едді обернувся, потім закашлявся. Звук кашлю його дуже здивував, ніби йшов від когось іншого. Він закашляв іще раз, важким, розкотистим кашлем, не би намагаючись очистити легені. «Коли ж це зі мною сталося?» – подумав Едді і торкнувся шкіри, яка встигла зістаритись, відколи він бачився зрубі, і тепер здавалася тоншою і сухішою. Його тіло, яке під час зустрічі з капітаном було, мов натягнута гума, зробилося млявим і по-старечому обвислим. «Попереду на тебе чекають ще дві зустрічі», – сказала Рубі. «А тоді що?» Едді відчув тупий біль у попереку. Покалічена нога затерпла. Він зрозумів, що подібне відбувалося на кожному новому рівні небес. Він старів. Едді підійшов до найближчих дверей і відчинив їх. І зненацька опинився на подвір'ї будинку, якого ніколи раніше не бачив. Посеред весільного вітання в цілком незнайомому місці. Зеленим моріжком і срібними тарілками в руках походжали гості. З одного боку стояла прикрашена червоними квітами та березовими гілками арка. А з іншого, обіч Едді, були двері, через які він туди потрапив – посеред натовпу Едді помітив молоду та миловидну наречену, яка саме виймала шпильку зі свого золотистого волосся. Наречений був довготелесий, вбраний у чорний висільний фрак. В руці він тримав шпагу з обручкою на руків'ї. За мить він опустив шпагу перед нареченою, і вона взяла її під радісні вигуки гостей. Едді чув їхні голоси, проте мова була чужоземна. «Німецька? Шведська?» Він знову прокашлявся. Гості поглянули в його бік. Здавалося, кожен з них усміхається. Проте ті усмішки налякали Едді. Він квапливо позадкував до дверей, сподіваючись повернутися до круглої кімнати. Натомість опинився посеред іншого весілля. Цього разу в приміщенні у великій залі, де люди були вдягнені як іспанці – а в нареченої волоссі були вплетені помаранчеві квіти. Вона танцювала то з одним гостем, то з іншим, і кожен гість вручав їй маленький мішечок з монетами. Еді знову закашлявся, не міг втриматись, і коли кілька гостей глянули на нього, позаткував до дверей і знову перемістився на інше весілля. Цього разу начебто африканське, де родичі проливали на землю вино, а молодята, взявшись за руки, Перестрибували через мітлу. Потім ще один прохід крізь двері на китайське весілля, де під радісні вигуки присутніх запалювали феєрверки. Далі ще одні двері до якогось іншого весільного святкування. Бува не французького, де молодята пили з з двома ручками. «І довго це триватиме», – подумав Едді. На жодному з весіллів не було й натяку на те, як гості добралися на церемонію, як не видно було ні машин чи автобусів, ні повозів чи коней. І, схоже, нікого не хвилювало, як повертатися додому. Гості тинялися туди-сюди і Едді разом з ними. Всі йому всміхалися. Проте ніхто не говорив, як власне і на більшості весіллів, на яких йому довелося побувати за життя. Йому так більше подобалося. На думку Едді, на весіллях надто багато незручних моментів, коли, наприклад, гости запрошують приєднатися до повільного танцю чи коли треба допомагати підняти наречено на стільці. У такій миті йому здавалося, що нога його розпікалася і що всі присутні це помічають. Тому більшість весіллів Едді уникав, а коли відвідував, то часто гаяв час на парковці. Декурив і чекав закінчення торжества. Лише в останні роки свого життя, коли підлітки, що працювали на пірсі, подорослішали і почали одружуватись, йому довелося діставати свій злиняний костюм і вдягати сорочку з коміром, що впивався в шию. На той час переламані кістки його ноги вже зрослися і деформувались. Коліно вразив артрит. Він так шкутельгав, що його вже й не запрошували до танців чи запалювання свічок. Едді вважали самотнім дідом і вже нічого від нього не чекали, крім хіба що усмішки, коли до столу підходив фотограф. А оце тепер втягнутий у свою робу. Він переходив від весілля до весілля, від святкування до святкування, від однієї мови, одного торта і однієї музики до іншої мови, іншого торта і іншої музики. Схожість Едді не дивувала. Він і раніше вважав, що всі весілля майже не відрізняються одне від одного, де б їх не святкували. Проте чого він не міг уявити, так це який стосунок усі ці весілля мають до нього. Він укотре переступив через поріг і опинився в якомусь італійському селищі. На схилах розкинулись виноградники і фермерські будиночки з вапняку. У багатьох чоловіків було густе чорне волосся зачесана назад і напомаджене, а в жінок темні очі і гострі риси обличчя. Едді став біля стіни і спостерігав, як наречена з нареченим розпилюють колоду дворучною пилою. Заграли музики, флейтисти, скрипалі, гітаристи, і гості закружляли в дикому і вируючому ритмі тарантели. Едді вже позадкував було до дверей, як його погляд застиг на дальньому кінці натовпу. Крізь юрбу гостей прямувала подружка нареченої в довгій сукні пускового кольору та обшитому солом'яному капелюшку з корзинкою зацукрованого мигдалю в руках. Здалеку здавалося, що їй ледь за двадцять. Перля моро Ельдальче. питала вона, пропонуючи солодощі. Від голосу тієї дівчини все тіло Едді затремтіло, його кинуло впід. Щось підказувало йому втікати, проте щось інше наче прикувало його ноги до землі. Дівчина прямувала до нього, глянула йому в очі з під свого капелюшка, прикрашеного паперовими квітами. Перля мороельдольче? спитала вона, усміхаючись і простягаючи жменьку мигдалин. В горі й в радості, пасмо темного волосся впало їй на одне око, і в Едді. Ледь не розірвалося серце. Губи його повільно розтулились, і з самої глибини його горла повільно вирвався звук. Перша літера єдиного імені, від якого йому перехоплювала дух. Він упав на коліна. «Маргарет!» – прошепотів Едді. «І в горі, і в радості!» – мовила вона. Сьогодні день народження Едді. Едді з братом сидять у майстерні. Ось це, гордовито каже Джо, піднявши дриль, найновіша модель. На Джо картати спортивний піджак і чорно-білі туфлі. На думку Едді, брат одягається на модно, а модно означає фальшиво. Проте Джо влаштувався у велику компанію комівояжером, тоді як Едді роками носив один і той самий одяг тож навряд чи міг справедливо виносити такі присуди. «Саме так, сер», – каже Джо. Ба більше, він працює від батарейки. Еді тримає пальцями батарейку. Крихітну річ, що зветься дмій. У таки важко повірити. «Увімкни», – каже Джо, передаючи дриль. Еді натискає кнопку. Дриль починає гучно ревіти. «Кльова штука, скажи», – кричить Джо. Того ранку Джо розповів Едді про свою нову зарплатню. Вона втричі більша, ніж в Едді. Джо привітав Едді з підвищенням до голови ремонтного відділу, колишньої посади батька. Едді хотів було відповісти, якщо це така чудова робота, то, може, ти і візьмешся за неї, а я піду на твою. Проте він нічого подібного не сказав. Едді ніколи не ділився тим, що його насправді хвилювала. «Аго, є хтось?» На порозі стоїть Маргарет з рулончиком помаранчевих квітів у руці. Погляд Едді, як завжди, ковзає по її обличчю, її оливкові шкірі, темних очах кольору кави. Цього літа вона влаштувалася на роботу до квиткової каси, тож на ній офіційна форма пірса руббі, біла сорочка, червоний жилет, чорні штани, червоний берет і нашивка з іменем трохи нижчі ключиці. Від вигляду цієї нашивки в Едді одразу псується настрій. Позаяк поруч іще і його успішний братик. «Покажи їй дриль», – каже Джо, повертаючись до Маргарет. «Працює на батарейці». Едді тисне на кнопку. Маргарет затуляє вуха. «Навіть твоє хропіння не таке гучне», – каже вона. «Оце так», – вигукує Джо, заливаючись реготом. «Оце так». «Зула вона тебе!» Едді зніяково опускає очі, проте помічає на устах дружини усмішку. «Можеш вийти?» – питає вона. Едді махає дрилем. «Я взагалі-то працюю». «Та лиш на хвильку!» Едді повільно підводиться і прямує за нею до виходу. Сонце світить йому прямо в обличчя. «Щасливого дня народження, пане Едді!» – хором кричить натовпу дідлахів. Ну що ж, отже, таким він і буде, відказує їм Едді. Маргарит вигукує. Гаразд, малечо, а тепер гайда встрамляти в торт свічки. Діти стрімголов кидаються до розкладеного столу, на якому стоїть ванільний торт. Маргарит тулиться до Едді й шепоче. Я їм пообіцяла, що ти водночас задмухуєш усі 38. Едді фиркає. Він спостерігає, як дружина вправляється з дітьми. Як і завжди, коли біля Маргарет діти, його настрій ліпшає від того, як невимушено між ними зав'язуються стосунки і водночас псується через її нездатність народжувати. Один лікар сказав, що це через нерви. Інший, що вже надто пізно, і їй слід було народжувати до 25. А потім гроші на лікарів закінчились – і вони просто змирилися Вже майже рік вона говорить про всиновлення Ходила до бібліотеки Приносила додому документи Едді сказав, що вони надто для цього старі Вона відповідала, що не можна бути за старим для дитини Едді сказав, що подумає Готово, вигукує вона поруч із тортом Отже, пане Едді, задмухуйте Ой, стривайте вона риється в сумці і дістає фотоапарат. Хитромудру штуковину з круглим спалахом. Шарлін позичила. Палароїд. Маргарет готується фотографувати. Едді нахилився над тортом, навколо скупчилась дітвора із захопленням спостерігаючи за 38 вісьмома свічечками. Один малиш трікає Едді пальцем і каже – тільки ж зотмухайте всі добре. Еді дивиться на торт. Від глазурі майже нічого не лишилося вона вся у відбитках крихітних долоньо. Зробимо, відказує Етті, не відводячи очей від дружини. Етті пильно поглянув на юну Маргарет. Це не ти, сказав він. Вона опустила кошик з мигдалем. Сумно всміхнулася. Позаду них танцювали тарантеллу, а за смужкою білих хмар згасло сонце. «Це не ти», – повторив Едді. Танцівники вигукували гей-гоп і били в бубни. Маргарет простягнула руку. Едді одразу ж потягнувся у відповідь, інстинктивно, ніби намагаючись щось упіймати. Вони доторкнулися пальцями. Ніколи в житті він такого не відчував. Його плоть ніби загорнули в іншу – м'яку, теплу і навіть трохи лоскітливу. Маргарет опустилася навколішки поруч із ним. «Це не ти», – повторив Едді. «Це я», – прошепотіла вона. «Гей, гоп!» «Це не ти, це не ти, це не ти», – боркотів Едді, опустивши голову їй на плече. І тоді вперше з моменту своєї смерті заплакав. Їхнє власне весілля відбулося у святвечір на другому поверсі тьмяно освітленого китайського ресторанчика у Семі Гонга. Семмі, власник, погодився здати ресторан в оренду на весь вечір, розуміючи, що відвідувачів однаково було б обмаль. Еді витратив останні заощадження, які лишилися після армії, на святкування. Смажені курчата з китайськими овочами та портвейном і акардіаніста. Стільці з церемонії потрібні були для святкового обіду, тож щойно молодята обмінялися клятвами, офіціанти попростили гостей підвестися і знести стільці вниз до столів. Акардіаніст сидів на табуреті. Багато років опісля Маргарет якось пожартувала, що на їхньому весіллі бракувало лише гри в бінго. Коли з їжею було покінчено і гості вручили молодятам кілька невеличких подарунків, прозвучав останній тост, а акардіаніст сховав інструменту-футляр. Едді з Маргарет вийшли через парадні двері. Хоча з неба сіялася холодна мжичка, проте молодята пішли пішки, поза як жили за кілька кварталів. Поверх весільної сукні Маргарет наділа товстий рожевий светр. На Едді був його білий костюм, сорочка впивалася в шию. Вони трималися за руки, куркували між озерцятами ліхтарного світла. Світ навколо здавався застебнутим на всі гудзики. Люди кажуть, що вони знайшли любов, наче це щось таке, що можна сховати під каменем. Проте любов проявляється в безлічі форм, і в кожної пари вона своя. Кожен знаходить свою особливу любов. І таку особливу любов Едді знайшов із Маргарет. Любов вдячно, глибоко, але стриману. І головне, як вважав Едді, незамінно. А коли Маргарет не стало, його життя зачахло. І серце заснуло навіки. І ось вона знову перед ним. Така ж молода, як і в той день, коли вони побралися. «Ходімо зі мною», – мовила Маргарет. Едді спробував підвестися, проте хворе коліно підкосилося. Вона без зусиль допомогла йому піднятися. «Твоя нога», – сказала вона з ніжністю, розглядаючи той побляклий рубець. Замить вона глянула на його голову і торкнулася волосся над вухами. «Сиве», – мовила, усміхнувшись. В Едді наче відібрало мову. Єдине, на що він був здатен, це не зводити з неї очей. Точнісінько така, як він і пам'ятав. Ба навіть вродливіша. Справді, поза якою в пам'яті йому закарбувалась немолода і страждена жінка. Він стояв поруч, мовчазний, допоки її темні очі не примружились, а на устах не засяяла пустотлива усмішка. «Едді!» – здавалося вона ось-ось розсміється. «Невже ти так швидко забув, яка я на вигляд?» Едді тяжко зітхнув. «Цього я ніколи не забував». Вона ніжно торкнулася його обличчя, і по всьому тілу Едді розлилося тепло. Маргарет указала на селище й гости, що танцювали. «Самі лише весілля», – мовила вона радісно. «Це я так обрала. Весілля за весіллям, за кожними дверима». У Едді, це всюди так, по всьому білому світі. Коли наречена підіймає вуаль, коли наречена приймає обручку, в їхніх очах світиться щасливе майбутнє. Усі щиро вірять, що їхнє кохання і їхній шлюб будуть особливими. Вона всміхнулася. «Гадаєш, і в нас так було?» Еді не знав, як відповісти. «У нас був акордіоніст», – мовив він. Вони підіймалися посипаною гравієм стежкою, полишивши святкування. Музика стихла, перетворившись на фоновий шум. Едді так хотілося розповісти про все, що він побачив, про все, що сталося. Він хотів розпитати її про кожну дрібничку і про всі важливі речі також. Він відчував, як усередині в нього все вирує і як його переповнює тривога. Але він і гадки не мав, з чого почати. «У тебе теж так було?» – нарешті запитав він. «Ти ж зустріла п'ятьох?» Вона ствердно кивнула. «Інших п'ятьох?» Кивнула знову. «І тобі все пояснили? І це щось змінило?» Вона всміхнулася. «Абсолютно все. Вона торкнулася його підборіддя. А потім я чекала на тебе». Едді уважно стежив за її очима за усмішкою, і міркував, чи вона чекала так само, як чекав він. «Що ти знаєш про мене? Тобто, що ти знаєш відколи?» Йому досі було боляче вимовляти ці слова. «Відколи ти померла?» Маргарет зняла солом'яного капелюшка і відкинула з чола пасмо густого волосся. «Я знаю про все, що відбувалося, коли ми були разом». Вона стиснула губи. І тепер розумію, чому все було саме так. Вона склала руки на грудях. А ще я знаю, як сильно ти мене кохав. Вона взяла його за іншу руку. І він відчув, як теплом розливається ніжне тепло. Я не знаю, як ти помер, мовила вона. Еті замислився. Я й сам не знаю, відповів він. Там була дівчинка геть мала. Підійшла до того атракціону і могло статись лихо. Маргарет дивилася на нього широко розплющеними очима. І здавалась такою молодою. Розповісти дружині про день, коли він загинув, виявилось значно складнішим завданням, аніж Едді гадав. Знаєш, ці атракціони, ці нові, що геть не схожі на колишні, тепер усім хочеться літати зі швидкістю тисячу миль на годину. Так от, коли кабінки в цьому атракціоні починають летіти вниз, гідравліка має їх зупиняти, повільно опускаючи. Але щось розірвало кабель, і одна кабінка зірвалася. Я досі не розумію, проте вона полетіла вниз, бо я волів хлопцям її відпустити. Ну, я сказав домові її відчепити. Це малий, з яким ми нині працюємо разом. Та він не винен. Але я йому оце кричу, а він мене не чує. І ця дівчитка собі сидить там, і я намагаюся до неї дотягнутися. Я спробував її врятувати. Відчув маленькі долоньки в руках, а тоді я... Едді замовк. Маргарит підвела голову. Мовляв, продовжуй. Він глибоко видихнув. Відколи я тут, я вперше так багато говорю, мовив Едді. Вона кивнула і ніжно всміхнулася. І від тої усмішки в нього сльози забриніли в очах, а серце скував смуток. І в одному мить усе це втратило сенс. Його смерть, парк, той натовп, що йому він кричав. «Усі назад!» На що він взагалі почав це розповідати? Що відбувалося? Чи це справді вона? Немов потаємна журба хопила серце, і в душу йому зненацька заповзли старі почуття, губи затремтіли, і Едді поринув у вир усього того, що було втрачено. Він дивився на свою дружину, на свою мертву дружину, молоду дружину, зниклу дружину, єдину дружину, і більше не мав сили дивитися. «Господи, Маргарет», – прошепотів він, – «пробач мені, так шкода, пробач. Хіба ж можу я це виразити словами? Нема таких слів, нема, нема. Він закрив обличчя руками і так і сказав. Сказав те, що кажуть усі. Мені так тебе бракувало. Сьогодні день народження Едді. На іподромі повно народу. Бо літо. Панянки в солом'яних капелюшках від сонця чоловіки із сигарами в зубах. Едді з Ноелем пішли раніше з роботи, аби зробити святкову ставку на номер 39, поза рівно стільки літ виповнювалося Едді. Сіли знизу на дешевих розкладних кріслах. В ногах поміж купи викинутих квитків поставили два паперові стаканчики з пивом. Едді вже виграв перший забіг. Поставив половину виграшу на другий і виграв знову таке з ним траплялося уперше. 209 доларів на руках. Програвши двічі на дрібних ставках, у шостому забігу він іде на вабанк, на одну коняку, бо як вони з Нойлем вирішили, одруманені удачею, він усе одно прийшов майже з порожніми кишенями, то чому ж не ризикнути? «Подумай тільки, якщо виграєш, – каже Ноель, зможеш купити малому все, що заманеться». Лунає дзвін. Коні вибігають на доріжки, мчать на дальньому прагоні, яскраві костюми жокеїв майорять при кожному ривку вперед. Еді поставив на восьму коняку, яку звуть Джерсі Фінч. Не така вже й погана ставка, хоч і не чотири до одного. Утім, варта Ноелю згадати про малого, дитину, яку Еді з Маргарет планують усиновити, як йому одразу стає соромно. Ці гроші їм би знадобилися. Чому він вічно так робить? Натовп зривається зі своїх місць, коні на фінішній прямій. Джерсі Фінч відривається від решти і переходить на галоп. Радісні вигуки змішуються з шумом копит. Ноель волає, Еді міцно стискає квиток і хвилюється більше, ніж того хотілося б. На його шкірі повиступали сироти. Ось і переможець – Джерсі Фінч. Тепер в Едді на руках близько восьмисот доларів. «Треба зателефонувати додому», – каже він. «Ти все зіпсуєш», – відказує Ноель. «Ти що таке мелиш? Якщо комусь розповіси, то зіпсуєш удачу». «Ти геть здорів. Краще не треба. Я їй зателефоную, вона зрадіє. «Не зрадіє!» Едді лягає до телефону автомата. «Вкидає монетку!» Маргарет відповідає на дзвінок. Едді ділиться гарними новинами. ельма фрацію. Вона не радіє. Каже, щоб їхав додому». Він відповідає, що вона мусить припинити ним командувати. «У нас буде дитинка!» – сердиться вона. «Годів вже так поводитись!» Еді кладе слухавку. У нього палають вуха. Він повертається до Ноеля, який стоїть біля поруччя і ласує горішками. «Давай вгадаю», – каже Ноель. Вони прямують до каси і ставлять на ще одну коняку. Еді дістає гроші з кишені. Частина його не хоче більше ставити. Інша ж частина хоче поставити все, щоб потім повернутися додому, кинути виграш на ліжко і сказати дружині – «На ось, купи все, що захочеться!» Ноль дивиться, як Едді передає купюри касиру через віконце. На його обличчі неприховане здивування. «Знаю, я знаю!» – каже Едді. Але він не знає, що Маргарет, не маючи змоги перетелефонувати, вирішила поїхати на іподром і знайти його. Їй прикро, що вони так погиркалися на його день народження, і вона хоче вибачитись. А ще хоче його зупинити». Вона знає, що Ноель наполягатиме, аби лишатися там до закриття, бо завжди так чинить. А поза як їхати до іподрому всього 10 хвилин? Вона хапає сумочку і прямує у своєму старенькому Нешрамблеві, автострадою Оушен Парквей. Повертає праворуч на Лестер-стріт. Сонце вже зайшло за небокрай, лишивши на небі останні проблиски. Більшість машин їдуть у протилежному напрямку. Вона під'їжджає до естакади над Лестер стрит якою відвідувачі колись потрапляли на іподром. Піднімалися сходами, переходили вулицю і спускалися. А тоді власники іподрому заплатили місту, аби поруч поставили світлофор. І відтоді естакадою вже майже ніхто не користувався. Втім, того вечора дехто нею все ж користується. Двоє підлітків, які не хочуть, аби їх знайшли. Двоє сімнадцятирічок, які кілька годин тому втекли з магазину, прихопивши з собою п'ять украдених блоків сигарет і три пінти віскі «Олд Харперс». І тепер, допивши алкоголь і викуривши купу сигарет, від нудьги вони розмахують порожніми пляшками над іржавими перилами естакади. «Думаєш мені слабо?» – питає один. «Думаю слабо», – каже інший. Перший випускає пляшку на проїжджу частину. Вони присідають і ховаються за металічною решіткою, спостерігаючи, що ж буде. Пляшка дивом не потрапляє в автівку і розбивається на асфальті. Ого, кричить другий, нічого собі. Тепер ти свою кидаєш з цикло. Другий встає, тримаючи пляшку у витягнутій руці і цілиться в подинокі авто у правому ряду. Він похитує пляшкою, намагаючись потрапити в прогалину між автівками. І робить це так, наче він якийсь артист. А кидання пляшок – окремий вид мистецтва. Хлопець розтискає пальці. На його обличчі – п'яна усмішка. Десятьма метрами нижче Маргарет навіть не думає глянути вгору, не думає, що на тій стакаді може щось відбуватися. Не думає ні про що, крім того, як витягти Едді з іпподрому, доки він не програв усі гроші. Вона думає, в якій секції його краще шукати, навіть коли пляшка віскі Old Harpers розбиває лобове скло і уламки розлітаються по салону. Її авто різко виляє ліворуч і врізається в бетонний роздільник. Тіло Маргарит муфлялько кидає об двері, об приладову дошку, об кермо розриваючи печінку. Ламаючи руку і вдаряючи головою так сильно, що вона одразу ж не притомніє вона вже не чує скреготу коліс, не чує автомобільних гудків, не чує наляканого топотіння кросівок на сходинках естакади, що вибігають на лестер стрит і зникають у нічній темряві. Любов може бути наче дощ, що зрошує і живить радістю закоханих. Проте іноді від палючого жару життя вона пересихає. І щоб не дати любові померти, слід – живити її найглибше коріння. Після аварії на Лестер-стріт Маргарет потрапила до лікарні і майже півроку була прикута до ліжка. З часом її печінка відновилася, проте через витрати на лікування і затримку з усиновленням їм довелося відмовитися від мрії про дитину. Хлопчика, що мав стати їхнім сином, віддали інші сім'ї. Проте, хто винен, не було сказано й слова. І ця невимовна провина нависла над чоловіком та дружиною чорною тінню. Маргарет зробилася мовчазною, Едді повністю віддався роботі. Та тінь сиділа і за їхнім столом. Вони їли в її присутності під понуре побрязкування, вилок і тарілок. Якщо вони розмовляли, то лише про дрібниці. Вода, що живила їхню любов, тепер хлюпотіла десь аж під семісіньким корінням. Едді ніколи більше не ходив на перегони. І зустріч із Нойлем зрештою припинилася, поза як будь-яка розмова за сніданком вимагала надто багато зусиль. У парку розваг у Каліфорнії встановили перші сталеві рейки, які можна було гнути під різними кутами – на відміну від дерев'яних. І американські гірки, які ледь не канули в небуття, раптом знову стали популярними. Містер Балок – власник парку, і для пірса Руббі замовив модель із сталевими рейками, доручивши Едді керувати монтажем. Едді гаркав на робітників, стежачи за кожним їхнім рухом. Він не довіряв цій швидкісній штукенці. Кутив 60 градусів? Едді був упевнений, що хтось постраждає. Хай там як, але ця робота його відволікала. Зоряний пил знесли, як і блискавку. І тунель кохання, який молодь вважала надто старомодним. Через кілька років побудували новий атракціон з човниками під назвою «Колода в потоці». І на щирий подив Едді він користувався неабиякою популярністю. Відвідувачі спускалися на човнах, у жолобах з водою, наприкінці падаючи у великий басейн. Еді не міг уторопати, чому людям так подобається мокнути, коли в них океан під боком. Але попри те він працював на цьому атракціоні, стоячи босоніш у воді, стежив, щоб човники не зійшли з рейок. З часом чоловік та дружина знову почали розмовляти. І одного вечора Еді навіть заговорив про всиновлення. Проте Маргарет потерла чоло і сказала, що вони вже надто старі. Едді здивовано мовив, хіба можна бути старим для дитини? Минали роки, і хоча дитина так і не з'явилася, час повільно захоював рани, а порожничу від відсутності третього члена сім'ї заповнило дружні спілкування. Зранку вона готувала йому тост і каву. А він відвозив її на роботу в хімчистку і повертався на пірс. Інколи її відпускали з роботи раніше, і тоді по обіді вони гуляли променадом, дотримуючись його робочого маршруту. Каталися на карусельних конячках чи на пофарбованих у жовтий колір грейферах. І тоді Еді пояснював, як працюють ротори на кабелі, час від часу дослухаючись до гудіння моторів. Одного червневого вечора вони прогулювалися пляжем, ласуючи виноградним морозивом, а їхні босі ноги в'язнули в мокрому піску. Раптом вони озирнулися і усвідомили, що вони найстарші на пляжі. Маргарет щось сказала про купальники бікіні, які тоді носили дівчата, і що вона ніколи б не насмілилася таке вдягти. Едді відповів, що тим дівкам пощастило, бо якби вона таки вдягла та бікіні... Усі чоловіки задивилися б лише на неї. І хоча на той час Маргарет було вже ген за сорок, її стегна потовстішали, а навколо очей мережилась павутинка з моршок. Вона вдячно глянула на Едді, на його кривий ніс та широку щелепу. І знову їхня любов полилася з небазливою, промочивши до нитки, наче води океану, що хлюпотіли біля їхніх ніг. Минуло три роки. На кухні їхньої квартири Маргарет панірувала курячі котлетки. У тій квартирі, що лишилася після смерті матері Едді, вони так і не продовжували жити. Бо, як казала Маргарет, вона нагадує їй про роки їхнього дитинства. А ще їй подобалося бачити з вікна стару карусель. Раптом ні з того, ні з цього пальці її правої руки розтиснулись самі собою. І стиснути їх знову вона не змогла. Котлета випала з долоні в умивальник. Рука затрусилася. Дихання прискорилось. Якусь мить вона просто дивилася на свою застиглу руку, яка, здавалося, тепер належала комусь іншому, що тримає велику невидиму банку. А тоді світ закрутився перед її очима. «Едді!» – вигукнула Маргарет. Проте, коли він повернувся додому, вона лежала непритомною на підлозі. Лікарі виявили в її мозку пухлину, і Маргарет згасла, як згасає більшість хворих, адже лікування давало лише короткочасне полегшення. У неї клаптями випадало волосся, її ранок минав під шум апаратів для промінення, а вечір – під звуки блювання в лікарняній вбиральні. В останні дні, коли рак цілковито взяв гору, лікарі лише повторювали «Відпочивайте, не напружуйтесь». А якщо вона починала їх розпитувати, то вони лише співчутливо кивали, ніби ті кивки були ліками, що їх уливали в крапельниці. Вона розуміла, що так прийнято – бути люб'язними в безпорадних ситуаціях. І коли один з лікарів порадив їй зробити лад у справах, вона попросила, щоб її виписали. Чи радше наказала, ніж попросила? він допоміг їй піднятися сходами і повісив пальто, доки вона оглядала квартиру. Їй хотілося щось приготувати, проте він змусив її сісти, а сам закип'ятив воду для чаю. Напередодні він купив товщинике з ягняти і тепер марудився на обідом, на який запросив декількох друзів і колег, більшість з яких, побачивши землисте обличчя Маргарет, вигукували: "Вигляньте, хто повернувся!" Так, ніби цей обід був не прощальним, а з приводу її повернення з далекої мандрівки. Вони їли картопляне пюре з посуду фірми «Корнінвеа», а на десерт Еді приготував шоколадні брауні. І коли Маргарет допила другий келих вина, узяв пляшку і налив її ще. Через два дні вона прокинулася з криком. Еді віз її до лікарні в досвітній тиші. Вони розмовляли короткими реченнями про те, що робитимуть лікарі і кому Едді слід зателефонувати. І хоча Маргарет сиділа поруч, Едді відчував її в усьому. У кермі, у педалі газу, у кліпані власного ока, у пощупуванні горла. Кожен свій рух він робив, намагаючись тримати її. Їй було 47. «Ти взяв картку?» – запитала вона. «Картку, неуважно мовив Едді». Вона глибоко вдихнула, заплющила очі, а коли вона заговорила, її голос звучав ледь чутно. Так ніби той подих обійшовся їй дорогою ціною. «Страховку», – прохрипіла вона. «Так, так», – квапливо відповів він, – «я взяв картку». Вони зупинились на парковці, і Йеді заглушив двигун. Раптом стало невумовно тихо. Він чув найтонші звуки – як треться одяг об шкіряне сидіння, як клацає ручка дверцят, як шелестить вітер, звук кроків по бруківці, брязкання ключів. Він відчинив їй дверцята й допоміг вилізти з машини. Маргариту тянула голову, немов замерзла дитина. Волосся розвіялося їй по обличчі. Вона вдихнула про холодного повітря, глянула на обрій, а тоді жестом покликала до себе Едді та вказала на верхівку величезного білого атракціону в далині, на якому червоні кабінки гойдалися, нагадуючи ялинкові прикраси. «Навіть звідси видно», – мовила вона. «Чортове колесо?» – запитав він. Вона відвела погляд. «Дім». Поза як на небесах Едді не спав. Йому здавалося, що з кожним, з ким йому довелося зустрітися, він провів лише декілька годин. І справді, без ночі й дня, без сону й прокидання, без заходу сонця й припливів, без обідів і звичного розпорядку, що він міг знати про час. Коли Еді зустрів Маргарет, йому хотілося лише одного – бути з нею якомога довше. І йому було дано це. Ніч і день, і знову ніч. Вони минали одні двері за іншими – побувавши на різноманітних весіллях і розмовляючи про все на світі. На шведській церемонії Еді розповів їй про свого брата Джо, який помер від серцевого нападу десятьма роками раніше, усього через місяць після того, як придбав нову квартиру у Флориді. На українському весіллі Маргарет запитала, чи не продав він стару квартиру. І він відповів, що не продав. А вона сказала, що рада це чути. На церемонії просто неба» в Ліванському селищі він розповів, що з ним трапилось тут, на небесах. А вона уважно слухала, хоча здавалося, ніби все це вона і так знає. Він розповів про блакитного чоловіка і його історію, чому одні помирають, коли інші лишаються жити. Розповів про капітана і його оповідку про жертовність. Коли Едді заговорив про батька – Маргарет пригадала, як вечорами він гнівався на старого, змучений його мовчанкою. Едді сказав, що помирився з батьком, і вона аж звела брови, і ледь розтулила губи. І Едді пронизало старе тепле відчуття, що його йому так бракувало всі ці роки. Відчуття, що він зробив дружині приємне. А тоді Едді розповів про зміни на пірсі Рубі, про те, як зносили старі атракціони, як простенькі мелодії в залі ігрових автоматів замінили на ривучий рок. Розповів про спіральні повороти на американських гірках і кабінки, які зависали на рейках до гори Дригом. І як кімнати страху, де раніше можна було зустріти сілоєти ковбоїв, вкриті флуоресцентною фарбою, заполонили відеоекрани. Так не би безупину дивишся телевізор. Він розповів про нові назви. Більше жодних ковщів чи жвавих жуків. Тепер самі лише бурани, снайпери, вихори та головолами. «Ну і дивні назви скажи», – мовив Едді. «Дивні», – відказала вона задумливо. Немов би, наші часи вже минули». Едді зрозумів, що саме так він і почувався всі ці останні роки. «Мені слід було змінити роботу», – сказав він їй. «Вибач, що я так і не зміг нас звідти витягти!» «Тато, нога! Після війни я постійно почувався нікчемою!» Він помітив, як на її обличчі закралася тінь зажури. «А що сталося на війні?» – запитала вона. Про війну він їй ніколи не розповідав. Здавалося, все і так зрозуміло. У його часи солдати робили те, що мусили, і, повернувшись додому, ніколи про це не говорили». Едді думав про тих, кого вбив, думав про хоронців, думав про кров на руках і не знав, чи колись йому за все це пробачать. «Я загубив там себе», – мовив він. «Ні», – відказала йому дружина. «Так», – прошепотів він, і вона змовчала. Інколи там на небесах вони лягали поруч, але не спали. «На землі», – сказала Маргарет, – «коли ти спиш», Тобі сняться твої небеса, і ці сни допомагають їх сформувати. Проте тепер такі сні були зайві. Едді обіймав її за плечі і пірнав обличчям у волосся, глибоко вдихаючи його аромат. Якось він спитав дружину, чи Бог знає, що він тут? Вона всміхнулася і відповіла, звісно. І тоді Едді зізнався, що частину життя провів, ховаючись від Бога. Решту часу, вважав, що Бог його не помічає. Четвертий урок. Нарешті, після безлічі розмов, Маргарет підвела Едді до наступних дверей, і вони повернулися до маленької круглої кімнати. Вона сіла на стілець і сплила пальці разом. Глянула в дзеркало, і Едді побачив її відображення. Її, але не своє. Тут наречена чекає початку церемонії, мовила вона, трохи піднявши руками волосся і вдивляючись у своє відображення, ніби думками була десь геть далеко. Це мить, коли ти усвідомлюєш, що на тебе чекає, кого ти обираєш, кого кохатимеш, і ця мить може бути прекрасною. Вона повернулась до нього. Тобі так багато років довелося жити без любові, адже так. Еді не відповів. «Тобі здавалося, що любов у тебе вихопили з рук, що я надто рано тебе полишила». Він поволі опустився на підлогу. Перед його очима розкинувся поділ її лавандової сукні. «Бо ти справді полишила мене надто рано», – відповів він. «Ти гнівався на мене?» «Ні». Її очі спалахнули. «Ну добре, гнівався». «На те була причина», – мовила вона. «Яка ж?» – відказав він. «Яка могла бути причина? Ти померла. У 47. Найкраща людина з усіх, кого ми знали, і ти померла. Ти втратила все. І я все втратив. Я втратив єдину кохану жінку у своєму житті». Вона взяла його за руки. «Неправда. Я завжди була поруч. І ти продовжував мене любити». Втрачена любов – це однаково любов, Едді. Любов має безліч форм, от і все. Ти не бачиш їхніх усмішок, не можеш приготувати їм сніданок, покуйовдити волосся чи зводити на танці. Та коли одні відчуття згасають, прокидаються інші. Пам'ять. Пам'ять стає твоїм супутником, ти її плекаєш, тримаєшся за неї і з нею танцюєш. Усяке життя має свій кінець, – мовила вона, – а любов вічна. Еді пригадав роки після смерті дружини. Йому здавалося, ніби він постійно зазирає через огорожу. Він розумів, що може бути інше життя, та не мав жодного бажання бути його частиною. – Мені ніхто і ніколи не був потрібен окрім тебе, – мовив він стиха. Я знаю, – відповіла вона. Я все ще був у тебе закоханий. Знаю, вона кивнула. Я це відчувала. Тут? – спитав він. Навіть тут, – усміхнено відказала Маргарет. Ось настільки міцним буває кохання. Вона підвелася, відчинила двері, і Едді вслід за нею перейшов до іншої кімнати, слабко освіченої, зі складними стільцями, та кардіоністом у кутку. «Це я приберегла на кінець», – мовила вона і простягнула руки до Едді. Відколи Едді опинився на небесах, він уперше сам зробив крок на зустріч, підійшов, ігноруючи біль у нозі, ігноруючи свою нелюбов до танців та музики на весіллях і усвідомлюючи, що причиною такого ставлення була лише самотність. Єдине, чого бракує – Прошепотіла Маргарет, торкнувшись його плеча. «Це картки з бінго». Він усміхнувся і обійняв її за талію. «Можна в тебе дещо спитати?» – мовив він. «Так. Як вийшло, що ти маєш такий самий вигляд, як у день нашого весілля? Я подумала, що тобі буде приємно». На якусь мить він задумався. «А можеш це змінити?» «Змінити?» Вона здивувалася. «На що?» «На кінець». Вона опустила руки. «Взагалі-то в самому кінці я була не надто привабливою». Едді захитав головою, заперечуючи. «То можеш?» Вона завагалася, а тоді знову до нього пригорнулася. Акордеоніст награвав знайому мелодію. Маргарет миготнула Еді на вухо, і вони почали свій танець. «Повільно». У звичному ритмі, що знаний лише чоловіку та дружині. «Ти змусив мене полюбити тебе, а я не хотіла, я так не хотіла. Ти змусив мене полюбити тебе, ти завжди це знав, увесь час ти це знав». Варто було йому на мить відвернути погляд, як їй знову сорок сім. Павутинка навколо очей, тонке волосся. Зморшкувата шкіра на підборітті. Маргарет усміхнулася, і він усміхнувся у відповідь. Для Едді вона була найгарнішою жінкою на землі. Він заплющив очі і сказав те, про що увесь час думав, відколи зустрів її на небесах. «Я не хочу йти далі. Я хочу лишитися тут». Він розплющив очі. Його руки досі відчували її тепло. Проте сама Маргарет зникла, як і все, що їх оточувало. П'ятниця 15 1515. Домінгес натиснув кнопку ліфта, і двері з шумом зачинилися. Кабінка здригається і поволі рухається вгору. Крізь заґратоване віконце він спостерігає, як зникає вестибюль. Аж не віриться, що цей ліфт досі працює, мовив Домінгес. Йому, певно, вже більше ста років. Чоловік позаду нього, адвокат у справах нерухомості, ледь киває, вдаючи інтерес. Він знімає капелюх, у ліфті душно, і він підтніє та стежить за тим, як на латунній панелі по черзі загоряються цифри. Це його третій візит за день, і після нього він поїде додому обідати. Речей в Едді було небагато, каже Домінгес. «М, -м, м відказує чоловік, витираючи чоло носовичком. Значить, швидко впораємось. Ліфт різко зупиняється, двері з гуркотом відчиняються, і вони прямують до квартири 6Б. Коридор досі обкладений чорно-білою плиткою 60-х, і в ньому пахне їжею. Хтось смажить картоплю з часником. Адміністратор будинку дав їм ключ і нагадав, що останній термін – наступна середа. Треба винести речі, бо в'їдуть нові орендарі. Ого, – каже Домінгес, відчинивши двері і зайшовши до кухні. Доволі охайно, як на стариганя. В умивальнику чисто, полички протерті від пилу. Боже ж ти мій, – думає Домінгес, – навіть у мене вдома ніколи не буває так прибрано. Ціні папери, питає чоловік, банківські звіти, коштовності. Домінгес уявив Едді в коштовностях і ледь стримав сміх. Він усвідомив, як йому бракує стергання, що це так дивно – працювати без нього на пірсі, без його буркітливих наказів і пильного нагляду. Вони так і не дістали його речі з шавки. Усім бракувало духу. Так і лишили в майстерні, на своїх місцях. Ніби завтра він має повернутися до роботи. «Не знаю навіть, може гляньте в тій штуці у спальні?» «У шухлядах комода?» «Ага, знаєте, я сам тут усього один раз був. Ми з Едді знайомі лише по роботі». Домінгес перехилився через стіл і визирнув з вікна кухні. Побачив стару карусель. Глянув на свій годинник. «До речі, що до роботи?» – подумав він. Адвокат висунув верхню шухляду комода. Відклав охайно скручену пару старих шкарпеток і складені рівненько труси – білі боксерки. Під ними лежала солідного вигляду стара коробка, оббита шкірою. Він відчинив її, сподіваючись одразу знайти те, що шукав. Нахмурив брови. Нічого важливого. Ані банківських виписок, ані страхових полісів. Лише чорна кроватка метелик. Меню з китайського ресторану, стара колода карт, листи з воєнною медаллю та вицвіла полароїдна світлина чоловіка біля святкового торта в оточенні юрби дітлахів. «Аго!» – гукнув Домінгес з іншої кімнати. «Ви не це шукаєте?» Він зайшов з пачкою конвертів, які знайшов у шухлядці на кухні. Одні від місцевого банку, інші від асоціації ветеранів. Адвокат перебрав конверти в руках і, не дивлячись на Домінгеса, мовив – згодиться. Дістав із пачки банківську виписку і поглянув на баланс рахунку. А тоді, як часто траплялося під час таких візитів, він, по думки, привітав себе з тим, що має акції, облігації та солітні пенсійні заощадження. Соромно не мати на схилу літ нічогісінько, крім охайної кухні, як у цього нещасного лайдака. П'ята людина яку Едді зустрічає на небесах. Біле. Усе навколо біле-білесеньке. Ані землі, ні неба, ні обрію поміж ними. Лише чиста і безмовна білизна. Тиха, мов найгустіший снігопад на найтихішому світанку. Едді не бачив нічого, крім тої білизни. І чув лише власне важке дихання. А за ним відлуння. Він вдихав і почував ще гучніше вдих. Видихнув, і луна прокотилася гучнішим видихом. Едді міцно заплющив очі. Немає тиші гіршої за ту, яку ніщо не обірве. А Еді знав, що саме так і буде. Дружина зникла. Він так її прагнув, хоч би ще на хвилинку, на півхвилини. «Ще хоч на п'ять секунд! Проте до неї не дотягнися. Її не покличеш. Не поманеш рукою. Навіть на світлину не подивися». Йому здавалося, що він скотився сходами і звалився на самісіньке дно. У душі було порожнє. Жодних бажань. Безжвавий та безвольний висів він у порожнечі, немов на гачку. Немов з нього висмоктали всі сили. Може день висів, а може місяць, а може й сотню років. І лише зачувши тихий, але тривожний звук, він заворушився і відкрив важкі повіки. Еді вже встиг відвідати на небесах чотири рівні, зустрів чотирьох людей, і хоча кожен з поміж них спершу видавався загадковим, він відчував, що остання зустріч буде геть інакшою. Той тихий звук почувся знову. Цього разу гучніше. І Еді під впливом набутого за життя інстинкту самозахисту стиснув кулаки, але тут же відчув, що його рука стискає ціпок. Його руки вкрилися пігментними плямами. Нігті були крихітні та жовтуваті. Ноги обсипало червоним лишаєм, що з'явився в нього в останні тижні перебування на землі. Еді відвів погляд від свого в'яночого тіла, бо не міг дивитись. За людськими мірками його тіло було на порозі смерті. І знову почувся той звук. Високі пронизливі крики, які то стихали, то знову гучнішали. На землі Едді чув цей звук у кошмарах і здригався від спогадів. Селище, вогонь, сміття і це пронизливе гелготання, яке зрештою виривалося з його горла, коли він намагався заговорити. Він стиснув зуби, ніби це могло допомогти заглушити шум. Та марно, наче невимкнена сигналізація, лемент не стихав. Едді крикнув у ту задушливу і порожню білизну. «Що це таке? Чого вам від мене треба?» І тієї шмиті пронизливі крики затихли, лунаючи тепер неначе наче здалеку, поступившись місцем іншому звукові. Неспинному хаотичному горкотінню, схожому на дзюрчання річки. Білизна раптом стиснулася до сонячної плями, відзеркаленій на мерехтливій водній гладі. Під ногами в Едді з'явилася земля. Ціпок уперся в щось тверде. Едді стояв на високому насипі, обличчя йому обдувало бризом, а від імли шкіра вкрилася вологою глазур'ю. Він поглянув униз, побачив у рідці причину тих моторошних криків і відчув полегшення, що його відчуває людина, яка хапає безбольну битку, а тоді розуміє, що до будинку ніхто не проник. Той звук, той крик, свистіння, монотонний скрип виявилися лише какафонію дитячих голосів. Тисячі дітей гралися і плескалися в річці, заливаючись безневинним сміхом. «Це ось, що мені постійно снилося», – подумав Едді. «Увесь цей час? Чому?» Він уважно роздивлявся малечу. Хтось стрибав, хтось бродив по воді, хтось тягав відерка, а хтось качався у високій траві. У всьому цьому Едді відчував спокій, без натяку на грубість, що часто помічаєш у дітей. «Там не було дорослих, навіть підлітків». Лише малі засмаглі дітлахи, яких лишили абсолютно без нагляду. А тоді увагу Едді привернув білий валун. На ньому поодаль від решти дітей сиділа худорлява дівчинка і дивилась в його бік. Вона помахала йому двома руками. Він завагався. Вона всміхнулася. Помахала іще раз і кивнула, ніби кажучи. «Так, ти». Еді опустив по книжці, щоб легше було спуститися з насипу. Послизнувся, хворе коліно підвернулося, і він не втримався на ногах. Але тієї миті, коли Еді мав упасти, він відчув порив вітру в спину, який штовхнув його вперед. І ось він уже стоїть перед тією дівчинкою, наче був там увесь час. Сьогодні день народження Едді. Йому 51. Субота. Це вперше Едді святкує день народження без Маргарит. Він наливає в паперовий стаканчик каву-санка і з'їдає дві грінки з маргарином. Після нещасного випадку з дружиною Едді вирішив назавжди попрощатися зі святкуванням дня народження, кажучи, на що мені нагадувати про цей день. Але Маргарет наполягала. Пекла торт. Запрошувала друзів. Щороку купувала пакетик тягучок, перев'язуючи його святковою стрічкою. І казала, що від дня народження не можна відмовлятися. І ось коли її не стало, Еді намагається вдавати, що ніякого дня народження немає. На роботі він пристібається ременями на американських гірках і висить там самотою, мов скелелас. Увечері повертається додому і дивиться телевізор. Лягає спати рано, без торта без гостей. Коли почувається як зазвичай, то неважко й поводитись так само. І блідий колір капітуляції стає його щоденним кольором. Йому 60. Середа. Він приходить до майстерні раніше, відкриває паперовий пакет із сніданком і відчіпує від бутерброда шматочок ковбаси. Насаджує на гачок і опускає волосінь у рибальську дірку. Дивиться, як наживка плаває на хвилях, а тоді зникає поглинута океаном. Йому 68. Субота. Едді розкладає ліки на столі. Дзвонить телефон. Це Джо, його брат. Телефонує з Флориди. Джо вітає його з днем народження. Розповідає про свого онука, про нову квартиру. Едді відповідає йому «Ого! Раз із п'ятдесят». Йому 75. Понеділок. Еді надягає окуляри і перевіряє звіти проти Помічає, що минулого вечора хтось пропустив зміну, і на пригодах черв'яка вертлячка не перевірили гальма. Він затихає, знімає зі стіни табличку, тимчасово не працює. Ведеться ремонт і несе її променадом до входу на атракціон, де особисто перевіряє гальма. Едді – 82. Вівторок. Біля входу до парку зупиняється таксі. Він сідає на переднє пасажирське сидіння, затягуючи за собою ціпок. «Більшість подобається на задньому сидінні», – каже водій. «Ви ж не проти?» – питає Едді. Водій знизує плечима. «Та ні, не проти». Едді дивиться прямо перед собою і не пояснює таксисту, що коли він на передньому сидінні – тоді, здається, ніби ти сам кермуєш. А він уже два роки не сідав за кермо, відколи в нього забрали водійське посвідчення. Таксі везе його на цвинтар. Він відвідує мохили матері та брата і зупиняється біля батькової лише на кілька секунд. Як завжди візе до дружини, відкладає на останок. Він спирається на ціпок, дивиться на надгробок і все думає-думає. Наприклад, протягучки. Він думає про тягучки і про те, що від них у нього б випали останні зуби. Проте він усе одно б їх скуштував, якби тільки разом із нею. Останній урок У маленької дівчинки років п'яти-шести була азійська зовнішність, красива шкіра кольору кориці, темно-сливове волосся, маленький приплюснутий носик, налиті губи, які розпливалися в усмісті, привідкривши маленькі зубки зі щілинами між ними. А ще неймовірної краси очі, темні, мов хутро тюленя, з крихітною білою цяткою завбільшки, як вушко голки на місці зіниці. Вона всміхалася і захоплено плескала в долоні, доки Едді не підійшов ближче. А тоді назвалася «Тала». Вимовила вона своє ім'я, склавши руки на грудях. Тала. повторив Едді. Вона всміхнулась так, немов почала якусь гру, вказала на свою прикрашену вишивкою блузку, вільно накинуту на плечі і мокру від річкової води. Баро! сказала дівчинка. Баро. Вона торкнулася тканого червоного полотна, у якій було загорнуто її тіло та ноги. «Сая» – «Сая» – «Черга дійшла до сандаликів на дерев'яній подошві» – «Бак'я» – а тоді до переливчастих мушель біля ніг – «Капіс» – і до розстеленого перед нею плетеного бамбукового килимка – «Баніг». Вона жестом запросила Едді сісти на килимок і сама сіла поруч, підібгавши ноги. Здавалося, решта дітей їх не помічають. Вони хлюпались у воді і збирали камінці з річкового дна. Едді помітив, як один хлопчик натирає камінцем іншого, водячи по спині і під руками. «Миються», – сказала дівчинка. «Так робили наші і нас». «І нас?» – перепитав Едді. Вона пильно глянула йому у вічі. «Мами», – мовила вона. «За своє життя?» Еді безліч разів чув дитячі голоси. Проте вперше зустрів дитину, яка так безпосередньо розмовляє з дорослим. «Цікаво», – подумав він, – «ця дівчинка і решта дітей самі обрали такі небеса біля річки, чи, враховуючи їхні незначні спогади, хтось обрав цю безтурботну ідилію за них?» Дівчинка вказала на кишеню на сородці Едді. Він опустив очі. «Юржики для люльок». «Оце?» – спитав він. Він дістав йоржики і скрутив їх, як колись на пірсі. Вона встала навколішки, пильно стежачи за процесом. В Едді тремтіли руки. «Бачиш, це...» – він закінчив останній завиток. «Песик!» – вона взяла іграшку і усміхнулася. Такі усмішки Едді бачив тисячу разів. «Подобається?» – запитав він. «Ти мене палити!» – відповіла дівчинка. В Едді судомило щелепу. «Що ти сказала?» «Ти палити мене, робити мені вогонь!» Вона сказала це без жодних емоцій, так ніби повторила вивчені на уроці слова. «Моя іна каже – чекай у ніпа!» «Іна каже – ховайся!» Едді заговорив тихіше і повільніше. «Від чого ти ховалася, маленька?» Вона вказала на песика й йоржиків. Тоді занурила його у воду. «Сандалонг», – мовила дівчинка. «Сандалонг?» Вона звела очі. «Салтат!» Від почутого в Едді похололо все тіло. В голові завирували образи. Солдати, вибухи, Мортон, Смітті, капітан, вогнемети. Тала, прошепотів він. Тала, повторила дівчинка, усміхнувшись, почувши власне ім'я. Чому ти тут на небесах? Вона опустила іграшку. Ти палити мене, робити вогонь. В Еті потемніло в очах, запаморщилось у голові. Дихання пришвидшилось. То ти була на Філіппінах та тінь у хищці? У Ніпа. Інна каже там безпека, чекати на неї, бути де безпека. Тоді шум, великий вогонь, ти палити мене. Вона знесала своїми вузенькими плечима. Нема безпека. Едді важко зглитнув. Руки його тремтіли. Він поглянув у її глибокі чорні очі і спробував усміхнутися, ніби дівча потребувала усмішки, як ліків. Вона всміхнулася у відповідь. Проте від цієї усмішки серце його завмерло. Едді сховав обличчя в долоні. Його плечі груди здригалися від ридань. Темрява, що тінню кралася за ним усі ті роки, нарешті осяяла. Стала реальною, вдягнулася у плоті кров. Це дитя, ця мила дитина, яку він убив, спали фущент. Тісновидіння, що мучили його все життя, він їх заслужив зі до одного. Йому не привиділось, та тінь у полум'ї. Дівчинка загинула від його руки. Сльози текли крізь його пальці, і він відчув, як душа розривається на шмаття. Едді застогнав, і з грудей у нього вирвався крик, якого він ніколи раніше не чув. Крик із самого єства. Крик, що сколихнув воду в річці і струсунув туманне повітря небес. Тіло Едді здригалося від конвульсій, а голова дико посмикувалась аж поки виття змінилось молитовними вигуками, кожне слово яких було схоже на сповідь. «Я вбив тебе!» А тоді пошипки «Пробач!» А тоді «Пробач мені, Господи!» І нарешті «Що ж я накоїв? Що ж я накоїв?» Він ридав і ридав, допоки сльози не перейшли у здригання. А тоді став повільно гойдатися вперед-назад. Він став навколішки перед цією маленькою темноволосою дівчинкою, яка гралася на березі річки іграшкою з юржиків. Коли біль Едді трохи вщух, він відчув, як хтось легенько ляскає його по плечу. Він звів очі і побачив Талу з камінцем у руці. «Ти мити мене!» – сказала Тала. Вона зайшла у воду і повернулася до Едді спиною, а тоді задерла своє бару і натягла на голову. Едді нажахано відсахнувся. Всю її спину вкривали херці опіків. Тільце і вузенькі плечі були чорні і обвуглені. Коли дівчинка обернулася, Едді побачив на невинному миловидному обличчі мережа воробців. Губи в неї сохлися а бачити вона могла лише одним оком. Крізь волосся виднілися вкриті грубими струпами клаптики обгорілої шкіри. «Тимити мене!» – повторила вона, протягуючи йому камінець. Едді зашкультигав у воду. Взяв камінець. Його руки тремтіли. «Я не знаю, як…» – буркотів він лечутно. «У мене ніколи не було дітей…» Вона підняла обвуглену ручку. Едді обережно взяв її у свою і провів камінцем уздовж перед пліччя. Він помітив, що рубці блідніють. Потер трошки сильніше, і вони повністю зникли. Едді почав терти все швидше і швидше, допоки замість щойно обгорілої шкіри не проступила чиста й здорова. Тоді він повернув камінець іншою стороною. І взявся обтирати її кістляву спину і крихітні плечі, тонку шию та нарешті щічки, чоло та завушками. Вона сперлась на нього, поклавши голову йому на груди, і заплющила очинята неначе задрімала. Едді ніжно провів камінцем по її повіках. Тоді пообгоріли губах і зашкорублих струпах на голові поки з опалених коренів не проросло сливового кольору волосся. А обличчя знову не стало таким самим вродливим, як і вперше, коли він її тут побачив. Дівчинка розплющила очі, аж білки сяйнули, не два маячки. «Я п'ять!» – прошепотіла вона. Ейді опустив камінець і, задихаючись, тримтячим голосом перепитав. Дівчинка захитала головою «Ні». Вона показала п'ять пальців. Тоді трукнулася ними грудей Едді, ніби кажучи «П'ята! Твоя п'ята людина!». Подув теплий вітерець. В Едді по щуці покотилася сльоза. Тала стежила за нею, як стежать діти за жуком у траві. Потім вона заговорила, дивлячись кудись у простір. «Чому сумний?» – запитала вона. «Чому я сумний?» – прошепотів Едді. «Тут?» – вона показала вниз. «Там!» з грудей Едді вирвалося останнє схлипування, ніби тепер усередині геть спорожніло. Усі бар'єри між ними розчинилися, і це вже не була розмова між дорослим та дитиною. Він розповів їй усе те, що вже казав Маргарет, Рубі, Капітанові, блакитному чоловікові, а головне самому собі. Я був сумний, бо нічого в житті не зробив. Я був нічим. Нічого не досяг. Я загубився. Я почувався так, наче мені нема місця на землі. Тала дістала йоржикового песика з води. «Було місце», – сказала вона. «Де, на пірсі Рубі?» Вона кивнула. «Лагодити атракціони? Такою була моя доля?» Він зітхнув Чому? Тала кивнула, ніби це очевидно. Діти, мовила вона, ти робити їм безпечно, робити мені добре. Дівчинка видерла іграшку об його сорочку. Це було твоє місце, сказала вона і торкнулась маленької нашивки на його грудях. А тоді засміялась і додала: Едді, монтнік. Едді ступив у бурхливу річку. Камені його історії лежали розкидані в одні і торкалися один одного. Він відчув, як тіло розчиняється, тане і зрозумів, що вже недовго лишилося, що ось-ось станеться те, що чекає на кожного із нас після зустрічі з п'ятьма людьми на небесах. "Тала", — прошепотів Едді. Вона глянула на нього. Та дівчинка на пірсі. Знаєш про неї?» Тала роздивлялася свої нігтики. Ствердно кивнула. «Я її врятував? Витяг звідти!» Тала похитала головою. «Не витягати!» Едді здригнувся. Його голова впала на груди. «То он воно що? Ось який кінець!» Що в хати?» – мовила Тала. Він звів на неї очі. «Штовхати? Штовхати її ноги, не тягнути. Ти штовхати. Велика штука впала, ти зробив їй безпека». Едні заплющив очі, не в змозі повірити. «Але ж я відчув її долоні», – мовив він. «Це єдине, що я пам'ятаю». «Я не міг її відштовхнути, я ж відчував її руки у своїх!» Кала всміхнулася, зачерпнула річкової води і вклала свої маленькі пальчики у великі долоні Едді. І він одразу усвідомив, що вже раніше тримав ту руку. «Не її руки», – мовила вона, – «мої!» «Я підняла тебе на небеса!» «Зробила тобі безпека!» І раптом вода в річці піднялася, спочатку підійшовши Едді до пояса, тоді до грудей, до плечей. І перш ніж він встиг зробити вдих, дитячий хамір розчинився в нього над головою, і він повністю занурився у стрімкий, але тихий потік. Він досі відчував руку тали у своїй долоні, проте здавалося, що його душа відділилась від тіла – Плоть відділилась від кісток, а разом з цим і увесь біль. Уся втома, що колись отруювала йому серце. Зник кожен рубець, кожна рана, кожен поганий спогад. І він перетворився на ніщо, на листок у воді. Дівчинка обережно несла його крізь світло та тінь, крізь найрізноманітніші барви, блакитну, слонової кості, Лимонну, чорну. І тоді до Еді дійшло, що увесь цей час відтінки були відображенням його емоцій. Тала перенесла його через бурхливі хвилі величного сірого океану. І він раптом опинився у променях яскравого світла над неймовірної краси сценою. Перед ним був пірс, заповнений тисячами відвідувачів, чоловіків і жінок, батьків, матерів і дітей. Скільки ж там було дітей? Дітей з минулого і сьогодення, дітей ще не народжених. В бейсболках і коротких шортах, пліч-опліч взявшись за руки, вони заполонили променад, атракціони, дерев'яні платформи. Сиділи одне в одного на плечах і на колінах. І всі ті люди були там, чи радше могли бути там лише завдяки рутині і простій роботі – що нею Едді займався все життя. Запобігав нещасним випадкам. Робив атракціони безпечними, непомітно підкручуючи чи лагодячи кожну дрібну деталь. І хоч губи в тих людей не рухались, Едді чув голоси. Більше голосів, аніж здатен був уявити. І в його серці запанував такий спокій, якого він у житті не відчував. Тала більше не тримала його за руку. І він летів над пляжем, над променадом, над наметами, над шпилями центральної алеї до верхівки чортового колеса, де в кабінці, що ледь гойдалася, сиділа жінка в жовтій сукні. Його дружина Маргарет, чекаючи його з розпростертими обіймами. Він потягнувся до неї, побачив усмішку, і усі голоси раптом злилися в єдине слово від Бога. Дім. Епілог Парк на Пірсі Рубі відкрили через три дні після того нещасного випадку. Історія про смерть Едді не зникала з газетних заголовків цілий тиждень, аж доки її не замінили історії про інші смерті. Вільне падіння Фредді закрили до кінця сезону. Проте наступного року відкрили знову. Щоправда, вже під новою назвою. «Диявольський спуск». Прокатитися на ньому означало для підлітків похизуватись хоробрістю. І він на радість власників парку вабив до себе безліч відвідувачів. Квартиру Едді, в якій він виріс, здали новим орендарям. І вони встановили в кухонне вікно матове скло. Тож стару карусель звідти більше не було видно. Домінгес, який погодився зайняти робоче місце Едді, склав ті пожитки, що лишилися від старого, до ящика в майстерні в якому зберігалося все, пов'язане з історією Пірса Рубі. Включно зі світлиною найпершого входу в парк. Нікі – хлопчина, ключ якого перерізав кабель. Повернувшись додому, замовив новий ключ, а за чотири місяці продав авто. Він ще не раз повертався до Пірса Рубі, де безупину хвалився перед друзями, що парк назвали на честь його прапрабабці. Одна пора року змінювала іншу. І коли заняття у школах закінчувались, одні довшали. До парку розваг обіч величного сірого океану поспішали юрби народу. Хай не такі велетенські, як у модних тематичних парках, а все ж чималі. Настає літо, у людей покращується настрій, Узбережжя вабить до себе піснею хвиль, і народ поспішає до карусель, до чортового колеса, до солодких прохолодних напоїв та цукрової вати. На пірсірупі збиралися черги до стату такі, як і в одному далекому звідти місці. П'ятеро людей, кожен зі своїм спогадом, чекали, доки маленька дівчинка на імення, чи то Еммі, чи то Енні, підросте, закохається, зістариться і помре, аби нарешті отримати відповіді на свої питання. «Навіщо?» і для чого вона жила. І тепер у тій черзі стояв кривоносий старий, з кашкета, якого виглядали срібні пакенбарди. Він чекав на неї біля літньої сцени зоряний пил, аби поділитися власною часточкою небесної таємниці. Кожен із нас впливає на іншого, а той інший на наступного. Тож наш світ повниться історіями, які насправді лише... Одна єдина історія Міч Елбом П'ятеро, котрих зустрінеш на небесах